Сутеніло. Таксі спинилося біля дверей ресторану, де, як було мені відомо, мав звичку вечеряти щербина. Я розрахувався з водієм і увійшов до приміщення. Простори фоє темніло шляхетною старою деревиною. Ніякого пластику, жодного нікелю та подібної сухозлотиці, характерної для подібних закладів. По стінах м'яко світилися скромні на вигляд бра. Господарем ресторану був Малюченко. Рядові бійці тут не з'являлися, це місце тільки для еліти. Вишколений персонал, добре навчені охоронці, технічний захист від прослуховування гарантували гостям спокійний відпочинок. Багато хто з них вирішували тут і ділові питання, не боячись витоку інформації. Величезний, як ведмідь-охоронець, котрий попри свої габарити зовсім не справляв враження тупого, вайлуватого громили, відібрав у мене беретту, поцікавився причиною візиту і через вузенькі двері, в яких я знав ховався металодетектор, пропустив до зали. Малюк був тут. Він сидів у далекому кутку у компанії чотирьох чоловіків ділового вигляду.